Nos, a fontos eldönteni a kezdet-kezdetén, hogy milyen fotósok akartok lenni. Ez egy teljesen egyértelmű választás, sajtófotósok akartok lenni, vagy művészfotósok. Ez egy teljesen egyértelmű és nyilvánvaló választás. Úgy gondolom, hogy, hogy persze az a jó sajtófotó, amiben van egy csipetnyi művészet. És az a jó mű, művészfotó, amiben van egy csipetnyi valóság. De, de ez egy nyilvánvaló választás. És azért nyilvánvaló, mert hogyha ti úgy döntötök, hogy sajtófotósok le lesztek, akkor egészen mást kell fotóznotok, mint hogyha úgy döntötök, hogy művészfotósok lesztek. Ha sajtófotósok lesztek, akkor nektek a valóságot kell megmutatnatok. Ha művészfotósok lesztek, akkor meg az igazságot. És ez a kettő, ez nagyon nem ugyanaz. Nagyon nem ugyanaz. A valóság az az, ami szavakkal kifejezhető. Szavakkal megragadható. Az a valóság. Tulajdonképpen szavakból, fogalmakból, fogalmi hozzárendelésekből építjük fel a valóság felépítményét a tudatunkban. Ezek az önkényes fogalmi hozzárendelések, hogy én az asztal hangsorhoz ezt rendelem hozzá, ezt a valamit, és ez teljesen önkényes. Ez csak attól asztal, hogy én erre tudom használni, hogy dolgokat rárakok. Ebben a funkciójában asztal. Holott ez valójában egy olyan létező, amit mi lehasítottunk az összefüggő létezésről ezzel a fogalommal, hogy asztal. Meg ezzel a primer hozzárendeléssel. Ezekből az építőkockákból épül fel a valóság. Na most az igazság azt meg pont emögött van. Pont emögé kell tudni befotózni mögé a fogalmi struktúra mögé kell befotózni, ha fotós vagy. Ha fotós vagy, akkor ezt a fogalmi struktúrát ezt kell, ezt kell fotózni. És ez egy alapvető és fontos különbségtétel, és egy alapvető döntés. Ugye a valóságnak annak élménye van, az igazságnak meg érvénye van. Ez a kettő, ez más, ugye? Tudjuk, hogy más. Sőt, ez két világ. A valóság és az igazság két világ, ami, ami sosem esik egybe, nem eshet egybe. Mert az igazság nem kifejezhető szavakkal, nem kifejezhető fogalmakkal. Az igazság körülírható szavakkal és fogalmakkal. Úgyhogy úgy, úgy szerűen úgy írott körül, Hogy már mindent kiszorítasz, és ami közte van, mikor összeír a az már az igazság. De bele nem tudsz hatolni. A nyelv nem tudja megragadni. A zene jut a legközelebb hozzá. Mert a zene az anyagtalan. Bármi, bármilyen művészet, bármilyen művészet, még, még a vizuális művészet is az, hogy bizonyos fotonok bejutnak a szemedbe. És ezek a fotonok ezek kívülről behatolnak a szemedbe. Tehát van valamiféle, még hogyha nagyon finom anyagisága a műélvezetnek. A zenénél nincs. Nem hatol be semmi, csak rezkés Nincs anyagisága. Semmi. Ezért a zene a művészet legtisztább formája. A legtisztább. Mert semmi anyagi nincs benne és egyáltalán nem fogalmi, értelmezhetetlen, sőt, értelmetlen, sőt, értelemellenes, sőt, értelemfeletti. A gasztronómia is, meg az illatok művészete is értelmezhetetlen, vagy értelem nélküli, de ott mi is valamiféle anyag behatol? A vizuális művészetekre azonnal értelmezéseink vannak. A zenére nincs. Nem lehet. Nem lehet. A, az élmény és az érvény a legfontosabb különbségtétel. A valóság és az igazság határa. És hogy ezt pontosan talált. Honnan fakad az élmény? Az életből. Honnan fakad az érvény? A halálból. Az élet adja az élményt, a halál adja az érvényt. Mert az élet az anya, és a halál az apa. Az ősök mind tudták ezt. A nők az élethez, a férfiak a halálhoz állnak. Egyetlen lépéssel közelebb. A halált nem úgy kell felfogni, ahogyan az élet nézzük. Az élet a halál az kifosztatás. Elveszítek mindent, elvesznek tőlem mindent. De ez nem a halál, ez csak a haldoklás, meg a halállal járó fájdalomtól való félelem. Meg a semminek az űrétől, meg az ismeretlentől való félelem. A halál az, az sokkal inkább a, a léttel függ össze, semmint a haldoklással. A haldoklás az élethez tartozik a halál a léthez tartozik. Amikor élőből visszalépsz létezővé, ez a halál. Végig létező voltál, de élő voltál. Szóval, hogy a halál az végtelenül terül el. És a halálból sarjad az élet. A halálból fakad az élet. Hát nem csak a halálod, a Meghalásod után leszel halott. Te a születésed előtt is halott voltál. Kiemelkedtél az Isten tudattalanyjából, majd visszafolytódsz az Isten tudattalanyába. A halál összefüggő létező. Ennek, sőt, összefüggő létezés. igazán igazán uh, Istenhez áll közel. Ennek a tulajdonsága az élet. A halál tulajdonsága az élet. Tehát nem arról van szó, hogy meg kell halni. Arról van szó, hogy a halál az alap. És az élet a kivétel. Az élet a a virága. Ha a halál a növény, az élet a virág. A halál... Mondjuk úgy, hogy a halál az egy hatalmas nagy öböl. Az élet az meg hat-nyolc csónak. Ami az öbölnek a vizén ring. Abban ott vannak az emberek, a csónakban. Ezek ezek az emberek ezek... Halászok. Ezeket a vizeket halásszák le. Ezek a kollektív tudattalan medrei. Ezekből táplálkozik a kollektív szellem. A semmiből emelkedik ki. Ugyanonnan, ahonnan te kiemelkedtél a születéseddel. És ugyanide ugyaníde, hogy le, amikor a csónak elsüllyed. De hogy ez valójában egy összefüggő ö, létezés örvény, ami tagadhatatlan tény. Uh. Van pár dolog, tehát ha igazán szkeptikusak vagyunk, akkor ugye mindenre rákérdezünk és mindent megkérdőjelezünk. De van két dolog, amit nem tudunk kétségbe vonni. Van két kétségbe vonhatatlan dolog. Az összes többi az már kérdőjeles, vagy vitatható, vagy véleményes. A két dolog, az egyik az az, hogy valami van. Csak hogyha így az alapokig lenyúlunk. Valami van. Ez a fundamentum. Mert ha ez a valami, ami nekem itt a percepcióm, ami nekem itt az élményem, ez valaminek a illúziója, valakinek az álma, valakinek a halucinációja, akkor is kell, hogy létezzen az a valaki, akinek az álma, halucinációja, illúziója. Tehát valami mégis van. Ez biztos. Ez kétségben mohatatlan, hogy valami van. A másik, ami biztos, Hogy ez a valami egy, egy, egyetlen, nem kettő, egy, egyetlen összefüggő. Ez az egyetlen összefüggő, ez a halál. Ez az egyetlen összefüggő, ez a létezés. Ez az egyetlen összefüggő, ez az Isten. Most ugyanannak a három nevét mondtam. Ez, a, ez az összefüggő, ez romolhatatlan. Az alakzatok, azok valóságosnak tűnnek. De amiről én itt hadoválok, az meg egy ilyen, ilyen eszmefuttatásnak, ugye? De ezek a dolgok, ezek konkrétak. De most ezek a dolgok, amik ilyen konkrét dolgok, és így körülvesznek minket, Ha egy kicsit fölgyorsítjuk a filmet, és úgy nézzük ezeknek a dolgoknak a sorsát, akkor azt látjuk, hogy ezek szappan buborékok, így felfújnak, és utána kipukkadnak, és így eltűnnek. És fölfújnak, és kipukkadnak, és eltűnnek. És, és egy kicsit fölgyorsítjuk a filmet, azt látjuk, hogy egymás után fújódnak, és pukkadnak a buborékok körbe. Mennyire valóságos ez? Mennyire? Mi, mi a valósága? Tényleg valóság? Ez a, ez a valóságos, tényleg valóságos, de, de ö, ez egy primer létező, ez az alakzat, csak azért, mert mi nevet adtunk neki, meg fogalmat rendeltünk hozzá. Valójában van ez az örvény, ami így áramlik. Ö, olyan, mint a folyás. Örvénylik, áramlik a létezés. És mi fogalmi, Kategóriák mentén lehasogatunk róla különböző elemeket, amiknek nevet adunk. És ezáltal megteremtjük. És ilyen módon jöttek ezek a dolgok létre, ezek a halandó dolgok. De ugye a dolgok fölfújódása és kipukkadása, ez ugye nem múlik el. Ez nem múlik el. Tehát van, ami nem múlik el. Ez nem, ez nem fújódik föl és pukkat ki. Vagy hát fölfújódott egyszerbe. Nem pukkat ki. Ez a romolhatatlan réteg. Ez az összefüggő. Ez az Isten. Ez a halál. És ez az igazság. Itt, itt kezdődik az igazság. Itt ér véget a valóság, és kezdődik az igazság. Ha művészfotós vagy, akkor ezt kell lefotózni. Ezt. Ezt. Ahol átdereng a valóságnak a fogalmakból összeácsolt díszletén, az igazság. Az igazság megváltoztat. Megváltoztat. Téged megváltoztat. Amikor, amikor beavatnak az igazságba, ez a beavatás, te megváltozol belül. Ez a katarzis. A katarzis az, amikor az igazság megváltoztat. Te megváltozol. Teljesebb ember leszel, magasabb ember leszel, magasabb lény, magasabb képességekkel, magasabb, magasabb lelki működéssel és mélyebb érzelmi Odaszánással, nagyobb képességgel a világ iránt, és nagyobb felelősséggel, ami ezzel jár. A művészet egyetlen mértéke. A katarsis. Az egyetlen mértéke. Az egyetlen mértéke a művészetnek az, hogy megvált téged. Nagyobbá tesz téged. Fölemelt téged magához. Ő az igazságból néz rád, és te az igazságba, az igazság egy részt belőled megvált. És az egyetlen érték a katarzis, tehát a nincs katarzis, ha elmarad a katarzis, az a művészet az, az annyit is ér. Ez az igazság. Tehát ö, azt hiszem, hogy vannak bizonyos ilyen önigazoló ideológiák, amiket így magyaráznak meg mantraznak a művészek, akik hát rossz útra tértek mondjuk úgy volt, hogy színművész lesz valaki, de hát aztán elment a Vidám színpadra játszani, és akkor ott nem tudom, én eltöltött 40 vagy 50 évet. És akkor ők magyarázzák munknak, hogy hát, meg a környezetüknek, hogy hát a nevetés sokszor sokkal nehezebb kiváltani a közönségből, mint a sírást. És akkor ők meg így bologatnak hozzá, vagy így, hm, de igaz. Persze vannak szerencsés művészek, mint a Bodrogi Gyula Kik még a haláluk előtt, egy jó két évtizeddel, így a fejükhöz kaptak, hogy mit Még én, még mindig él a Bodrogi Gyula, egyébként, de hogy, de hogy azért most már nagyon öreg a Bodrogi Gyula, de minden esetre, most már húsz évvel ezelőtt úgy volt, hogy a Bodrogi Gyula az a vidám színpadi gazgatójaként fogja befejezni a pályáját. És tényleg 60 évesen megtörtént a, megtörtént a Ami elismerhetetlen, hogy valaki azt mondja, hogy Úristenim, valaha színész voltam, és mit csináltam itt 40 évig. És megtörtént. És a Bodrogi Gyula visszament drámai szerepeket játszani, és kiderült, hogy még mindig jó. Még mindig az egyik legjobb színész. De hát ez hatalmas nagy dolog, ha belegondoltok. 40 évet ezzel szembenézni. Miért olyan nehéz kilépni a szientológusok közül? Mert mondjuk 30 évet rátetti az életedben? Vagy 25 évet? El tudod ismerni, hogy 25 évet elbasztál az életedből erre a fasságra? El lehet ezt ismerni? Ehhez mekkora, mekkora lelki erő kell? Mekkora lelki, mekkora emberi nagyság kell, hogy erre képes legyen az ember? Bölcs aki érti az embereket, aki önmagát megérti, ihletett. Hatalmas, aki másokat legyőz, aki önmagát legyőzi erős. Írja a taló te Sándor fordításában. A, a, a nagy mondás, hogy, hogy hát a könnyű faj az nem is olyan könnyű. Az bizony nem is olyan könnyű valójában. Ugye arról van szó, hogy, hogy folyamatosan, jelen van, folyamatosan jelen van a világban a, a kultúra, és folyamatosan jelen van a világban a korrupció. És a kultúra meg a korrupció az két erő, ami két irányba feszíti a világot. A romlás és a felemelkedés. A válás, mert ugye a kultúra a katarzis által az ember többé teszi. De közben meg a romlás, a, a korrupció, az meg folyamatosan egyre maga aláhajtja az embert. És ez a két erő, ez, ez feszíti az embert, és tulajdonképpen ez a létre az ember előtt lefelé és fölfelé. Azt gondolom, hogy hogy Mindenkinek, mindenkinek más az útja, és mindenkinek a saját útját kell megtalálni. Tehát itt nagy igazságokat persze el lehet mondani, de nem, de, de nem gondolom azt, hogy, hogy mindenkinek művészfotósnak érdemes lenni, vagy mindenkinek sajtófotósnak, vagy akár mindenkinek fotósnak kell lenni. Nem gondolom, hogy, hogy, hogy létezik hogy fotós. nem gondolom, hogy létezik olyan, hogy fotós. Szerintem van egy, van egy Egy alapvető figyelem, a, a, ami, a, ami a világra irányul. És ez a figyelem, ez, ez egyszerre egy projektornak a figyelme, és egyszerre egy kamerának a figyelme. Ez a tudatodnak a kettősége És ezt a kettőt kell tudni szétválasztani. Ez a feladat. Mennyiben projekció, mennyiben percepció. Ha ezt szét tudod választani, akkor ismered önmagad. Ez az önismeret, ez minden ismeret anyja. Ezért a tudományok anyja a pszichológia. A világismerete az minden ismeretek apja. Ezért kapja a filozófia. Vagy kifelé fordítjuk a kamerát, vagy befelé. A lényeg, hogy a projekciót és a percepciót mindig szétválaszunk. Hát ez persze nagyon nehéz. Ugye, mi vetül ki? A tudattalanod mihatol be a kollektív tudat. De az emberiség ugyanígy projektál, mert a kollektív tudattalannak ugyanígy van kivetülése. Ez a világszellem. Zeitgeist. Ez a, ez a korszellem. ami folyamatosan változik. Most a korszellem a gyermeki szellem. A gyerek kinőtte a a gyerek szobát, és most már, most már ki akar törni. Ki akar törni, de előtte összetör mindent hogy neki innen ki kelljen törni. Még gyerek nem engedik ki, vagy nem tud kiszabadulni. Felnőtt akar lenni, de a gyerekszobában nem lehet. Az ideje kitelt, és a az eljövetel késik, hogy kinyissa a gyerekszoba ajtaját, és kiszabaduljon, az egész lakásbirtokba vegye. A civilizáció, ami most már egyetlen civilizáció. Ez a globális bolygó, úgynevezett föld bolygó nemű civilizáció. Már nincs kelet meg nyugat. Csak a nyugat van. Ez a Ez a civilizáció, ez kinőtte a kereteit. Ezt megfigyelték, hogy ö, ö, ha 27 ezer évente körülbelül a, kb. a teljes égbolt ö, egyszer körbejár az égen. Ez a precesszió miatt van, ami egy, ö, ami egy ö, ö, csillagászati ö, állandó, ami, vagy egy csillagászati ö, működés ténylegesen. Van egy, van egy ö, az égbolt körbe jár, ugye? És a csillagképek váltakoznak 2250 évente, kb. A csillagképek váltakoznak, és 12-szer forog körbe, ezek az állatövi jegyek. A, csilla a, a csillagok körbe járnak az égen. Egy ilyen 2000 éves szakasz, ami alatt a teljes fordulat egy 12ét megteszi az égbolt. Ez, ez egy világhónap. Ez egy eon. És a hagyomány ismeri a, az egyébként ez az ez a asztrológia, ez a Hermes Tris marat maradt ránk. És az emberiség, ahogyan a, a Személyes sorsra vonatkozóan is nyilvánvalóan van az asztrológiának vonatkozása, egy nagyon erős projekciós mező, mert az archetípusokból építkezik természetesen, mint minden, ami, ami Hermész vagy Hermésztől származik. Ez a, ez a, ez a kollektív sorsban is ö, körbejár. És 2250 évente megfordul az évbolt. És ez a világhónap, ami most kitelt, ez az úgynevezett halak. Ez a ez a világhónap ez ez a kb. a kereszténységgel kezdődött, meg Róma bukásával kezdődött, és akkor született ez a nyugati civilizáció, melyek ugye kettős alapja van. Ugye Európának két ókora van. Egy középkora van, de két ókora. Mert van egy ókora az antikvitás, meg a hellenizmus, Róma, Görögország, Nagy Sándor, ez az, ez az ókor, és van a az úszövetség, van a judaizmus, a a babiloni fogság, meg a meg a, a az ö, az egész ö, ö, judaista hagyomány, és a az, ö, az Egyiptomból való szabadulással, a Mózessel, az Ábrahámmal, ez az egész, egész történet, ez az egész-egész történet, ez egy másik mitológia. Tehát a nyugati civilizáció két mitológiára támaszkodik. Ez a két mitológia tartja. És azt hiszem, hogy ezért tudott a civilizációk közt ilyen sikeres lenni. És ezért tudott globális lenni az emberiségre vonatkozóan. Hogy most már Ez a nyugat a minden. Már csak ez a nyugat van. De ezzel a nyugat, meg ezzel a kereszténység, most fogalmazhatunk akár így is, hogy a kereszténység, ezzel a, ebben a 2250 év alatt kitöltötte ezt a világhónapot. És a halak átadja a helyét a vízöntőnek. És most jön a vízöntőkor. De ez nem olyan, hogy így... nem Itt, itt, le lesz, itt, itt lesz vége az időknek, és akkor utána nem lesz idő, meg nem lesz történet, hanem itt, itt lezárul egy világkorszak. Erről, a, erről, ami most van, erről írt János a, a, az apokalipszistől. a, Arról a korról, amikor a 666 a, a Fenevat fogja uralni a a világot. És most ez ma, most ez a korszak van. És, és ez le fog hanyatlani, és jönni fog egy új eljövetel, és az majd át, átsegíti, átemeli az emberiséget a vízöntőkorba. És akkor a vízöntőkorral elkezdődik egy új, egy új uh, nagy világkorszak, egy magasabb civilizáció. De ez az átkelés ez mindig válságos. A római birodalom bukása volt az utolsó ilyen. Most ugyanezt történik, csak most a globális Róma hanyattik le. És most a gyerek, gyerek mentalitás, a gyerek szemlélete és a gyerek életelve uralják a világot. Annyit zabálok a csokoládéból, meg a, meg a mindenből, amit a hűtőben találok, amennyi van. A butorokat fölhasogatom és elégetem, akármit megtehetek. Mert, mert ebből a gyerekszobából most már úgy is ki kell törnöm. Az egész emberiség érzékeli, hogy kiteltek az idők. És most van az apokalipszis. Az apokalipszis ez arról szól, hogy, hogy személy, a, eljött, a, eljött értünk a személytelen. Eljött értünk a személytelen, hogy elkárhozzunk. Ez azért történt, mert a, mert, mert a, a Krisztus személyében a világhónapnak az elején eljött értünk a Krisztus, a megszemélyesítő, és személyesítette az embert. A személy az addig nem nagyon létezett, még nem nagyon volt. Ezt, hogy személyiség, ezt így kb. Krisztus hozta létre. Ez tényleg így van. Tehát persze előtte is volt az embernek lelkiismeret furdalása, például, hogyha mondjuk az apjával lemészárolták a szomszéd törzset, és az apja mondta, figyelmeztette őt, hogy az összes gyereket csapda falhoz, és mondjuk kettőt nem csapott a falhoz, és utána bűntudata volt. Mert az apja megmondta, hogy rendesen, hogy el kell végezni. Tehát most ilyen értelemben volt már akkor is lelki ismeret. Na de most ezt hasonlítsuk össze a, azzal, ami a Krisztus utáni világ. Tehát a, a Krisztus előtti világ az, az, az volt a jajjal legyőzöttnek. Az volt a világ. És ha olvastok antik szerzőket, Cicerót, Szenekát, Marcus Aureliuszt, azt fogjátok érezni, hogy végtelenül hallatlanul kifinomult elképesztően részletgazdag és elképesztően kultúrált. De valahol a hangvételben jól érzékelhetően hideg. Valami hideg. Még nem létezett az a személyesség. Az emberiség, az ember az egy az egy. Ahogy meg van alkotva az ember, a lényében megvan a lehetősége annak, hogy felgyulladjon a szívében a tűz. De a Krisztusig ezt a tüzet tulajdonképpen megvolt a... a tehát bennünk volt a mécses, de a mécsest nem gyújtotta meg senki. Valahogy, a, valahogy az emberi szív nem volt felébresztve. Vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy az ember nem tudott a saját lelkéről... Valami ilyesmi. A Krisztussal minden megváltozott. Megszületett a felettes én, ami addig is volt, de nem volt ö, összefüggő, hanem töredékes volt, és nem volt kapcsolata a, a bennünk lévő közös ö, szférával. Mindannyiunkban ö, van lélek. Erre az a bizonyíték, hogy van benned lélek, hogy amikor a másikat ölik, akkor az neked rossz. Tehát, hogy látod, hogy a másikat ölik. Tehát ütik, vágják, rúgdossák, és gyilkolják. És attól, te szenvedsz. Hol szenvedsz? Hol? Miért szenvedsz? Nem a, nem a hozzátartozód, vagy nem egyáltalán senkit, de nem bírod nézni. Miért? Miért nem bírod nézni? Azért, mert van egy hely, ami azzal a valakivel, ez a Krisztus előtt nem volt így. Nem volt így. Gladiátor show élvezettel nézték az emberek azt, hogy hogyan gyilkolják le egymást a másik. Ilyen nyomorultak. Rabszolgák meg harcosok. És hogyan gyilkolják szét egymást. És élvezték. Katarzisuk volt. Na jó-rossz értelemben. Tehát az, az a fajta katarzis volt, hogy minden ilyen élménytől egy kicsit kifinomultabb, egy kicsit szofisztikáltabb ö, szociopata vagy. Vagy mai értelemben. Akkor ez még nem volt föltalálva. Ugye akkor még ez volt a szabály. Aztán lett az a világ, hogy ez a szabály és a kereszténység a kivétel. Most meg már ott tartunk, hogy a vázia, a, a humanum, meg a kereszténység a szabály és ez a kivétel. És akkor erre már van egy szalunk, hogy szociopata. De hogy így előtte valójában ez volt, a, ez volt az erkölcs. Ö, bár abban az értelemben erkölcs sem volt. Tehát most van egy összefüggő felettes én. Van ez a belső tűz. Ö, a másikra ránézel, és a saját lelkedet látod benne lobogni. hogy a két tűz felismeri egymást. Két lángot közel viszel egymáshoz, és egyesül. Két vízcseppet, és ahogy egyesül. Ahogy két, két, két emberi lélek így egyesül a kegyelem pillanataiban. Ez az egység, ez az uniómisztika. Ez Ebbe lett beavatva az emberiség. Ebbe a... Ebbe az, az erkölcsbe. Na most, az igazság az, hogy már előtte léteztek tulajdonságok, és már léteztek emberek, de még nem létezett a személyiség a mai értelemben, mert a felettesén össze volt keveredve a tudattalannal. A felettesén kiszolgálta a tudattalant. Például a Kolosseumban. Erkölcsöt formáltak a tudattalanhoz. Na most a Krisztus az fogta ezt a kettőt és szétválasztotta. Lett a felettes lett és maradt a tudattalanod. <gül> Ugye? De, de a felettesén az az valahogy egy közös erkölcs, amit már nem kell kőtáblában magolnunk, meg emlékeztetnünk egymást rá, mert már bele van írva az emberi szívbe. Erre mondta azt a Jézus Krisztus, szó szerint, hogy Mózes vassal verte a törvényt a kőbe, én szent szellemmel verem az emberi szívbe. Ez a szent szellem egy semmi hókuszpókusz Nem kell a, a német Sanyi bácsit megkérdeznünk, hogy hogyan vajákol a Szent Szellemmel. Ez a Szent Szellem, ez a lelki ismeret. Ez a lelkiismeret. Ez a lelki ismereted. Ez a tudásod a saját lelkedről. Egyébként a, a pszichiátriának, ideggyógyászatnak van erre fogalma. Ez a tükörneuron. Ő így hívja a lelket. Tükörneuron. Tudásod van a saját lelkedről, És tudásod van arról, hogy a másikban ugyanez a lélek van. És ezen a lelki fáj neked, amikor azt látod, hogy a másikat ölik. A szociopata. Annak nem fáj, az élvezettel nézi. És mámoros. Tehát a rossz értelemben éli át a katarzist. Szofisztikáltabb bestia lesz attól az élvezettől, ahogy a másik meghal. De valójában sublimáltan mi ugyanezt tesszük, amikor művészetet élvezünk. Vagy vedd a gasztronómiát, állatokat, meg növényeket ölünk, majd amikor szétomlik a szánkban, akkor élvezettel fogyasztjuk. Jó, olyan katalatisunk nem lesz, hogy megváltozunk, meg jobb emberré válunk, de, de élvez, élvezünk, élvezünk az inyünkkel. Ugye? Attól, hogy a másik Tehát a másiknak a halálát esszük. Az válik bennünk élvezetté, hogy a másik az elpusztult. És mi elemésztjük. Az élet életet emészt el. Ez az ős bűn. Ezért vezeklünk a kultúrával. Amikor zenét hallgatsz, te nehogy azt hidd, hogy azt a zenét a zeneszerző, úgy gyártotta neked, hogy neked katarzisod legyen, ilyet egyetlen gyárban sem tudnak. Akkor ő úgy szenvedett, mint a dög. Nehogy azt itt, hogy élvezte. Nehogy azt hitt, hogy jól érezte magát. Szenvedett. Rettenetesen. Kinkes ervesen. Amiközben megírta azt a zenét. És amikor te meghallgatod, te nem szenvedsz neked. Neked gyönyör, mint amikor megeszed az állathúsát, meg a növényt. Benne gyönyörré válik az ő szenvedése. Itt ugyanezt történik, csak ezt szofisztikálja a kultúra. A kultúrát tartjuk arra, hogy ezt a, besti, ezt a belső bestiát, folyamatosan etetni kell, ezt, ezt szelídíti meg a kultúra, és emeli fel a kultúra a szellemi szférákba. A szociopatának nincsen szüksége a kultúrára. Neki egy kolosseumra lenne szüksége, amit megtölthet önmagával, meg a hozzá hasonlóakkal és élvezkedhet. Ő élvezettel nézi, nincs közös hely. Nincs benne meg abban az emberben közös. Anyagilag ugye különbözőek, szellemileg több különbözőek. Lelkileg. nem szereltek lelket. Vagy, akkor fogalmazhatunk úgy is, hogy van lelke, de nincs tudása a saját lelkéről. Tehát nincs. Vagy. Persze óvatosan ezzel, mert hát létezik. Tehát a létezés azért a dolgok lelke. Tehát én inkább akkor lehet, hogy úgy fogalmaznék, hogy nincs tudása, de funkcionálisan funkcionál is, tök mindegy. Hmm. Tehát, hogy a Krisztus az létrehozott egy új személyt. Sőt, a személyt egy, egy új emberi minőséget, ami a személyiség. De a személyiség az az, hogy az ösztönén az örjönk. Fel akar törni. A felettesén az örjönk, az ösztönént vissza akarja folytani mindenáron. És te vagy középen a kormányos, az ösztönén és a felettesén között. Te vagy a személyiség. Te vagy a személyiség. Te vagy az, aki egyensúlyt tart a kettő között, és mindkettőt jól tartja. Mindkettőt jól tartja. Az ösztönént azt nem lehet... Ö, ö. Szóval, hogy úgy van a dolog... Hogy az ösztönént azt, azt a személyiségnek kell uralni, de méltányosan. A felettesénnek meg a személyiséget kell uralni, de méltányosan. Mert ha, mert ha ez nem méltányos, akkor az ösztönén az, az föllázad előbb-utóbb, és a felettesén az meg fanatizmusba hajtja, tehát eluralkodik. És az, az, az, az, abból lesz a fundamentalizmus. Az meg őrület. Az őrület egy nem. Tehát a lényeg, hogy a személyiségnek uralnia kell az ösztönént, de méltányosan, úgyhogy folyamatosan eteti és gondozza. A felettesénnek meg uralnia kell a személyiséget, de méltányosan úgy, hogy a személyiség az szolgál, szolgál, de nem válik szolgává. Szolgál, de nem szolgá, Mert ha szolgává válik, akkor, akkor, akkor elárad az őrület. A felettesén. A tudattalamba Abba, abba vezet a, a korrupció. A felettesénhez vezet ugye a kultúra. De, de a, a kizárólagos, meg a totális, meg a totalitárius, mi az embernek egy, egy rossz pszichés működése folyamatosan lesben áll. Folyamatosan. Folyamatosan meg akar történni. Az egyetlen narratíva, az egyetlen nagy értelmezés, hogy az emberiség még mindig keresi az, ö, azt, akinek a szolgálatába szegülthet, után az Istenét megölte. Ugye a felvilágosodással, ahogy Nietzsche fogalmazott. Most az új gazdát keresi az emberiség, és meghódol a tőzsdének, a piacnak. Rettenetes, de még nem jött el az új el, eljövet el az új az új. Az, aki az a Krisztushoz képest, ami a Krisztus a Mózeshez képest. Még nem jött el. Még nem jött el, hogy új korszakot nyisson. Most ebben az állapotban van az emberiség, az antikrisztusi korban. Ugye, ahogy a, a Krisztus megszem, me, megszemélyesítette az embert, az antikrisztus úgy szemételeníti el az embert. Mert ahogy a Krisztus volt a személy, az exce homo, így az antikristus a személytelen. A mechanon, a mechanizmus, a... a A Krisztus ellen művelete. Most ez történik. A... Mm. Az oka ennek az, hogy kiteltek az idők. A dolog úgy kezdődött, hogy az ember megalkotta az enciklopédiát. Az enciklopédia Döni volt az enciklopédiának a főszerkesztője. És az, az enciklopédia leváltotta a Bibliát. Egyszerűen. Egyszerű volt ez, mint a pofon. A, értsétek, hogy a Darwin fajok eredete meg az Albert Einstein-nek a relativitás elméleté ez mind-mind-mind az enciklopédia. Tehát most legyünk egy kicsit tapsraktak. Ez az, az enciklopédia, ez leváltotta a Bibliát. Ez azt jelenti, hogy az ember megölte az Istent. Az ember kinőtte a, a gyerekszobát, de még nem felnőtt. És elke, elkezdődött a elkezdődött a a modernitás. Óhatatlanul. Jó, hát először az, először az emberiség a romantikával reagált erre, hogy ugye már nincs itt az Isten, hogy hozzá viszonyuljunk, de valamit állítsunk gyorsan a helyére. És akkor az embernek kell a helyére állni, meg az übermans kell a helyére állni, meg a geninek kell a helyére állni, és hát végül is ez, ez csúcsosodott ki Hitlerben. Tehát tulajdonképpen Hitler volt a romantika csúcs, csúcs terméke. Tehát a romantika az végül is ebbe, a, ebbe az egyetlen egy emberbe, egyetlen egy eszménybe ebben, ebben ö, ö, kulminált. Ö, a, a dolog a, a sorozatgyártással kezdődött. A pro, már a probléma. A probléma, amiben most nyakig benne vagyunk. A sorozatgyártás az egy ö, alapvető fontosságú változás az emberiség történetében. Kezdjük azzal, hogy az összes eddigi civilizáció, amit ismerünk, az nem ismert egy fogalmat, ami a mi civilizációnkkal szervesen együtt jár, és ez a szemét fogalma. Nem létezett szemét. Soha. Nem létezett. Ilyen nem volt. Ez valami új, amit mi találtunk föl. A mi civilizációnk. Ö, a, az, azt, amire nem volt szükség, arra valahol máshol szükség volt, és azt az ember odaforgatta vissza. És erre szolgált a kultúra, hogy tudjuk, hogy mire hol van szükség. Most meg az történik, hogy amire az emberiségnek nincs szüksége, azt így... Kiejti a kezéből, és az leesik a földre, és ott van mellette, és nem vesz hozzá tudomást, és így odébrugja. Ez van most. Nem keresi meg, hogy hol van a helye, hogy oda visszaforgassa, hanem azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Most nem. ez egy Nem egy gyerek működik így? Ez nem fejlőd mentalitás. És most ez van. Szóval ott tartottam, hogy a sorozatgyártással kezdődött. A sorozatgyártás előtt semmiből nem létezett. Két-egyforma. Nem volt két-egyforma. Semmiből. Minden tárgynak saját lelke volt. Saját lelke. Mert mitől van neked saját lelked? Hát attól, hogy te vagy az egyetlen. Az egyetlen. És ha te nem vagy, akkor ott, a létezésben történik valami jóvá tehetetlen. Meg lesz rabolva a létezés valamivel. Ezt jelenti, hogy saját lelke van. Tehát minden tárgynak, ami csak körülvette az embert, saját lelke volt, mert nem volt belőle másik. Ha mondjuk volt egy, egy étkező aminek a székei ugyanúgy néztek ki, és egyformák voltak, és volt hozzá 6 szék, akkor annak a hat székből álló étkező garnitúrának volt egy lelke. De abból nem volt még egy olyan garnitúra, sehol. És azért nem volt, mert nincs értelme még egyszer megcsinálni ugyanazt. Nincs két egyforma gótikus katedrális. Mert a szabadkőművesek nem építettek még egyszer egy olyat amilyet már egyszer Kölnben fölépítettek, nem fogják fölépíteni még egyszer Szevijában. Nem volt egyforma semmiből, ezért mindennek saját lelke volt. És aztán jött az ember, és elkezdte sorozatgyártani a tárgyait. És létrejött a sorozatgyártott világ. Ebben a világban Már nincsen semminek saját lelke. Vagy, vagy végtelen, vagy hallatlan, vagy 300 ezer, vagy 300 millió dolognak van egyetlen lelke, mondjuk. Csak ebbe gondoljatok bele, hogy ez milyen infláció. Tehát nincsenek körülöttünk olyan tárgyak, amelyeket ha megsemmisítek, akkor a létezésben bármi is történik. Mert van belőle 50 ezer, vagy 500 ezer, vagy 5 millió. Vagy 50 millió. Már nem tudsz megsemmisíteni semmit. De hova lett a kozmikus rangod? Hogy te megsemmisíthetsz valamit, már semmit? Öh. Mm. Az ember is felkerült a futószalagra, miközben működtette ezt a futószalagot. Ez a kétségbejtő nagy baj. Ez a kétségbejtő nagy baj. És erre az emberiségnek nincsen válasza, nincsen megfejtése. Ez az Ez az antikrisztusi kor. Ez az elszemélytelenedés. A személytelen uralkodik. A Krisztus ellenművelete nem megszemélyesít, hanem elszemélytelenít. Ez az antikrisztus, amelyik eljött az emberiségért, ez... Ez először a 20. század elején kopogtatott ilyen kegyetlenül durván. Az első világháborúban senki nem értette, hogy miért kell annyi embernek meghalni. Mindenki véget akart neki vetni, Senki nem értette, hogy miért történik. És, és ledarált egy nemzedéket, egy komplet nemzedéket ez a személytelen. Ez a mehanom. Ez az elszabadult infrastruktúra. Ez az elszabadult az elszabadult tömeg. A tömeg. Az első világháborút már a tömeg rendezte. Már a tömeg akarta. Senki nem volt felelős érte. Senki már, mindenki bánta, a, az első év végén már mindenki bánta, de nem lehetett leállítani. Nem lehetett megállítani. A tömeg a maga fizika, fizikai mutatói, fizikai tulajdonságai mentén egyszerűen emberkusca szabált az eltömegesedés. És nem lehetett leállítani. És aztán jött a második világháború, mert hogy az elsőt azt nem lehetett uh, annyiban hagyni, meg mivel, hogy nem volt igazi oka, a másodiknak már találtak. De az első nem volt rendesen megindokolva, a másodiknak már ezzel nem volt probléma. Hm. Ez volt Hitler válasza a mehanon uralmára. Bizonyos művészeti ágak nagyon intenzíven rácsavarodtak erre. Futurizmus. Hitler azt mondta, hogy engedjük szabadjára a Engedjük szabadjára az ösztönént. Engedjük szabadjára az ösztönvilágot. Árasszuk ki az ösztönvilágot. Ez az ösztönvilág, ez majd, ez majd megfékezi a mehanont. Ez majd megállítja. Gyártsunk ideológiát a bestiára, mondta Hitler. Gyártsuk le az ideológiáját a bestiának, hadáradjon ki a bestia, és a bestia majd megállítja a mehanont. De valójában a, a mehanon ilyen módon nem, nem megfékezhető, nem megállítható. Ezzel, ezzel, Hitler ezzel is csak a mehanont korbácsolta fel. Ö, persze a Legkeményebben gyártotta és, és, és művelte is az antikristusi műveletet, főleg Göbbelz és Hitler. A logót gyártottak, legyártották az antikrisztusi ö, művelet első nagy logóját. Ez a vörös alapon, fehér körben, fekete horog kereszt. Ez egy... Ez egy Ez a, a mehanon és a, és a bestia közös uralma. A mehanon és a bestia közös uralma. A mehanon, aminek így szabad örjöngve emberhúzzabálni, mert a bestiát hordozza az ászlaján. Ugye, miből rakta össze Hitler a nemzeti szocializmust? Vég. Egyrészt Darwin-t, mert ugye kell a ideológiai, tudományos megalapozás, vegyél egyrészt rész t mert kell a filozófiai megalapozás a küldetéstudatot hoz, és vegyél egyrészt Wagner-t, mert kell a mítoszothoz a, a érzelmi felhatalmazás és az érzelmi bevonódás. és a nagy fúzió, az így felégette az egész világot. Az, amikor 1945-ben a harmadik birodalom összeomlott, akkor a dr. Goebbelsznek, amiből legyártotta ezt az antikristusi személytelent, Ezt a szemételent, amit ö, egyébként ö, Oroszországban is legyártottak ezzel párhuzamosan. Vörös alapon, sárga, sarló és kalapács, meg egy csillag. Ezt ők is legyártották. Szóval, hogy a doktor Göbbelsznek ez a kristálygömbje, amiből ő Um, amivel ami ő legyártotta az első az első uh, marketing brandet, Az első termékkel, meg az első ügynökkel. Az első marketing brand ez a vörös alapon, fehér körben, fekete horogtere. Úgy lehet kifejezni, hogy nemzeti szocializmus. Ez volt az első termék. Az első, vagy a nulladik, mondjuk így, hogy a nulladik termék, ami majd megvált. Megváltja a teljes életedet. Tudod, ez az antikrisztusi ígéret, a teljes életedet. Csak tudod, nem megszemélyesít, hanem elszemélytelenít, mert ő az antikrisztus, a személytelen. Tehát, mi az ígéret? Megváltja a komplet életedet. Mi a gyakorlat? szálingrád alatt fogsz megdögleni. A fagyba. Ez a gyakorlat. Mi az elmélet a, az oroszoknál? Megváltja a teljes emberiséget, a teljes történelmet. Ugye? Mi a gyakorlat? fagyva hazd meg, pusztulsz el a, a, a gulágon, vagy a végzed. Ezek a nagy kollektivizmusok. Ezek a nagy kollektivizmusok, ezek, ezek tömeggyártották az emberiséget. Ennek emögött az egyetlen termék, vagy ez emögött a két nagy termék mögött az egész 20. században tömeggyártották az emberiséget. Senkinek nem volt saját lelke. Ebből következett minden a halál a, a. A. a. a tömegtársadalom a tömeggyilkosságok, a tömeges pusztulás, a totális háború, a technológia akar lenni, növekedni és pusztítani. Az első világháborúban is ez érződött. Itt vannak ezek a fegyverek. 30-40 éven keresztül voltak meg az első világháború fegyverei már az első világháború előtt. Muszáj volt, ott volt a színpadon a fegyver, muszáj volt legyilkolnunk egymást. Nem lehetett ellenállni. Ez volt az első világháború. Annyi fegyver volt, és olyan fegyver, amit egyszerűen muszáj volt. Ez az első brand, ez az első marketing brand, amit a Dr. Köbbelsz legyártott, ez lebukott. Tehát ez bebukott. Amikor a, a kristálygömb, amikor, amikor a harmadik birodalom megsemmisült, és ez a brand lehanyatlott, akkor a doktor Goebbelsznek a kristálygömbi ami alapján, vagy amiből ő tömeggyártotta az emberiséget, ez széttörött. Szilánkokra törött. És a szilánkok azok szétcsapódtak. És aztán, amikor föltakarították a romokat Berlinben, jöttek a világ marketingesei, marketingcégei, összeszedegették ezeket a kis szilánkokat. A vörös alapon fehér körben, fekete horok kereszt. Egyetlen egy brand, egyetlen egy ős archetípusa a, te, a termék. És az ügynök ugye Hitler volt. Ő adta el. Ő volt az, aki azt mondta, hogy engem megváltott, fogyaszd el te is. Na most a, a szituáció az az, hogy, hogy a, a világ marketingesei ezekből, a szilánkokból alkották meg a maguk brendjeit. És a művelet ugyanaz, amit csinálnak, csak most már ez az antikrisztusi erő, ez szét van szórva, szét van 3500 felé szakadva. És így most ö, nem egyetlen egy gigászi, gigantikus nagy hazugság kár hozol el, hanem ezer kicsitől. Ezer kis hazugság. De ugyanúgy elszemételenedsz, csak nem ö, egyszerre, hanem cseppenként és folyamatosan és egész életeden keresztül. Ha ugyanúgy elkárhozol, csak csak sokkal kényelmesebb, és sokkal biztonságosabb, és sokkal komfortosabb, és sokkal, sokkal élvényszerűbb, és sokkal pesgőbb, és sokkal szénsavasabb, és sokkal mentolosabb, és sokkal, sokkal biztonságosabb és élvezetesebb, mint a XX. században volt. De ugyanúgy az antikrisztusi korban. Nem, nem ért véget az antikristusi kor, csak nagyon-nagyon lelassult és nagyon-nagyon kényelmes lett. Valóban. Senki nem szólt, hogy az, antikri, az antikristusi kor, meg a világ vége, az ennyire és ennyire unalmas. Ezek a, ezek a brendek, ezek, meg ezek a ígéretek, ezek a amiket ezek a termékek meg a termékekhez tartozó antikrisztusi személyek tesznek, ezek ö, ugyanúgy elkárhoztatnak téged. Ugyanúgy. Ez az, ez az elszemélytelenedés. Ezek a brendek, ezeknek a brendeknek a mentén, ezek az ügynökök azok, amelyek tömeggyártják az embert. Az emberi fajt. Mi tömeggyártja? A tömegkommunikáció, a tömegtájékoztatás. Ebből létesülnek a tömegtársadalmak. A tömegember már nem azt gondolja, amit ő gondol, hanem azt gondolja, amit úgy általában gondolnak azok, akiket ő fogyaszt. Ez az ő személyes fogyasztói kosara. És a fogyasztói kosarának megfelelő dolgokat gondolja. Hát valójában azt, amit ő gondol, ezt nem ő gondolja. Azt ügynökségek meg Kreatív producerek gyártják, gyártják, tömeggyártják a véleményét, azt, amit gondol. De nem csak a véleményét, az életmódját, azt, ahogyan él, azt, amik a referenciái, azt, ahogyan élvezi a szexet, meg ahogy a joghurtot. Mindent, mindent. És ez, ez a fogyasztói kosár, ez ami alapján te tömeggyártva vagy, az te személyes fogyasztói kosarad, ez a te antikrisztusi kódod, ez a te vonalkódod. Ez, ez az, amivel a személytelen, a mehanon leolvas téged. Ez a te új lenyomatod az antikristusnál a fogyasztói kosarad. A te fogyasztói kosarad, az csak téged. Személyesen, csak téged, speciálisan, csak te vagy. Tehát ugyanúgy kijelöl és egy egyénítés, tesz, ahogyan elvileg egyénné a lelked, tudod? Tehát csak, csak a tiéd, de minden eleme tömeggyártva van. Mind. Az egész. Tehát elnyered az illúzióját annak, hogy te személyed. te, te kiterjesedsz. Te egyéniség vagy. Te az egyetlen vagy, te személyiség vagy. Miközben csak te válogatod össze, hogy kik tömeggyártsanak téged. És miknek a mentén akarsz te tömeggyártódni. Mert már, és ebből már nem lehet kitörni. Mert a mehanon, mert az organizáció az behálózott minket és körbe. Már nem, nem tudsz semmihez nyúlni rajta kívül, mert már csak ő van. Ez a kor, miért mondom, hogy antikrisztusi személyek értékesítik ezt? Látsz a, reklám, látsz a reklámban egy embert, aki azelőtt, hogy ezt a terméket használta, szarul magát, nem mert beleharapni az almába, mert félt, hogy a műfoksora beleragad. És aztán eljött a műfoksor ragasztó, ami új, újra, újra alkotja az teljes életedet, megvált! Megvált a fégyentől megvált a kellemetlenségtől. És, és, és tudod, a, a, a reklámnak a végén mutatják, ahogy most már az új ragasztóval víg a harap bele az almába, és örül a gyerekeivel játszik. Ilyen csodálatos, megváltott. Pontosan tudjuk, hogy senkinek nem váltja meg az életét egy új műfosor ragasztó. Pontosan tudjuk. De ennek az ajánlatnak sublimálisan, tudattalanul mindannyian e, bevonódunk a körébe. Ellenállhatatlannak érezzük, mert a hazugság az megront minket, elszemélyteleníti és elcsábít. Ez a lényege valójában elégedetlenséggel, boldogtalansággal, bélkoklossággal fertőz. Folyamatosan. És folyamatosan ebben a reklámözönben, ebben a reklám, ez alatt a reklám nyomás alatt kell élnünk. Na most ez a csábú, amelyik azt mondja, hogy a műfogsorögzítő előtt szar volt az élete, azóta meg boldog. Ez van. Ez létezik, ez a csávó? hogy szeretném jelezni, hogy ő az antikrisztus. Ő az antikrisztus. Most félre ne értsetek, nem a színész, amelyik játsza A színész az csak az antikrisztus szerepét játsza. Az az ember, akinek a műfogsor rögzítőtől jobb lett az élete, az az antikristus. A színész... Egyébként semmi köze nincs. Csak eljátsza. Ez a személytelen. Ez a hazugság. Ő nem hazudik, ő a hazugság maga. Ő, ő az antikristus. Minden reklámalanya maga az Antikrisztus. Aki megváltódott valami szénsavas üdítő italtól. és vidámabb lett az élete. Tudod. Ez az Antikrisztus. Ez az Antikrisztusi ígéret. Teljes megváltást megígéri neked, És amíg az Al Jézus Krisztus ugye ezért elkéri a teljes életedet, hát ő meg kér... 199 forintot. Baszki. Elég jó ajánlat, nem? És ugyanúgy a mindent megígéri. A mindent. Azt, amit a Krisztus. Univerzális megváltást. Na most az... Azt tudjátok, hogy ezt, a, ezt az Antikrisztust ezt a legnehezebben játszani a világon. Nem lehet instruálni a színészeket rá. Pokoli nehéz. Tehát most vedd azt, hogy egy színész vagy. És elnéz egy filmbe, és ott játszanod kell valakit. Van egy forgatókönyv, azt elolvasod. A rendező elmondja, hogy ez a csávó, aki te vagy, ez ekkor született, az anyja így nevelte. Ő egy ilyen csávó, a kedves barátja ilyen, a kutyájával él, a faszon tudja, érted? Elmagyarázza, hogy ki ez az ember, ki ez az ember, hogy utána a színész el tudja játszani, és utána a színész eljátsza. Azt, amit a rendező mondott neki, hogy kit. A rendező, amikor az antikristus kell eljátszani egy ilyen reklámba, azt kell mondani, hogy hát az én életemet megváltotta ez vagy az a tarifacsomag, akkor ezt az embert nem lehet instruálni. Nem lehet neki mit mondani. Kérdezi, hogy hát hogy, hogy, hogy mikor születtem, hol éltem? Mondja a, rend, mondja a rendező, hogy hát figyelj, mindent el tudok mondani rólad. Középkorú vagy, a családoddal élsz, nagyon elégedett vagy az életeddel, szereted a harmónia pillanatait, de sosem elég semmiből, örök ki a a, a, tehát a munkádnak élsz, de a családod, családodnak élsz, nem életbe kevesebbel, mint a tökéletessel. Szenvedélyes vagy, ugyanakkor meg racionális, és a helyén van az eszed. Tudod, így, így konkrétan elmondja neked azt a, tudod, az antikrisztusi személyt, ezt, aki nincs. Ezt, aki nincs. Tehát ezt a csávot nem lehet eljátszani. Nem lehet eljátszani. Nincsenek traumái. Soha nem történt vele semmi rossz. Az életem az egy olyan kurva jó, hogy csak a kibaszott bűfogsor nem ragad. Ez az egyetlen probléma, és itt van az, a ragasztó. De ez az antikrisztus. Persze, hogy személytelen. Hogy a faszba kell eljátszani ezt? Ezt a valakit. Kinek az egész élete egyetlen összefüggő siker. Minden összejön. Hát ő a mert Minden, de valójában az antikrisztusi személy az kicsoda. Te a jövőben, a műfoggyal ragasztó plusz te. Hát mindenki ez akar lenni, hát ne vicce, ez a megváltás. Hát ő, ő, ő, ő a személytelen, aki eljött hozzád azért, hogy elközölje az az hírt. Egyetlen lépésre vagy, tudod, ahogy a Jézus mondott. Egyetlen lépésre vagy, tudod, ami a Saulus, megfordult a Paulus. Tudod, ez egyetlen lépésre vagy a megváltástól. Csak ezt a terméket kell megvenned, és tényleg olyan, hogyha mondjuk nem ez a megváltás, mert mondjuk rábaszol, mennyit baszol el. 199 tehát a is megéri, baszd meg. Hát akkor is megéri, hogyha nem vált meg. Hiszen tele van a zsebem ezzel a szoros zsetonnal, és meg fogok halni. És akkor még ezt infláljuk el, és megkapjuk a lájkot. Tud, abból viszont végtelen van. Tehát abból ez nem olyan, mint a pénz. Így belenyúlsz a zsebedbe, tele van lájkal. Belebarkolsz akkorát, amikor át tudsz, kiveszed, és így szétszórod. És utána belenyúsz, és megint tele van a meg És újra szétszórod, és így örökké, tudod. És ezért nem is ér. Semmit! Semmit! nincs semmi fedezete, semmit nem jelent. Ez a lájk, ez, ez az antikrisztusi kornak a fizetőeszköze. Tudod, végtelen van belőle. És tudod, a a híúságod a tárca, amiben tartod Lájjaidat! Szóval, ebben a korban ez a ez az Ez az ö, eszme uralkodik. A Krisztus is több volt, mint egy, egy személy. Eszmény volt. Ö, az Antikrisztus kevesebb, mint egy személy. Ő az eszmény hiánya. Ö, a reklámnak nincs ideológiája. Csak van egy hazugsága. Csak egy. És, és minden, minden ilyen reklámnak az elfogyasztásától egy, egy kicsit személytelenebb vagy. Tehát egy kicsit közelebb is kerülsz tényleg az antikrisztusi személyhez, ahhoz, akit nem lehet eljátszani. Ahhoz, aki boldog lett, mert tapadami a műfoksa. és És hm. Ez alól, ennek a fertőzése alól nem vonhatja ki magát senki ma már. Senki. Nem teheted meg. Akkor hát mi az, amit lehet tenni ebben a helyzetben? Mm. műveletet kell magadra venni. Be kell hatolni a világba és meg kell váltani. Akkor is, hogyha, mert valójában ez az egyetlen, tudod, ez az egyetlen, amit ismerünk, és, és ellene, ellene vezet, vagy ellene feszülhet a, a személytelenedésnek. Ez a művelet, amire szükség van, Ez az áldozat. Ez a teljes áldozat. Ez fog majd az új ö, Eont bevezető újjávetelben összeállni. Ez a teljes áldozat. A, ö, az alkimisták azok ezt az áldozatot keresték, ezt a teljes áldozatot. Ez a, ez a nap művelete. Ezt régóta tudjuk. Az alkimistákkal kapcsolatban az a közhiedelem, hogy ők aranyat akartak csinálni, a nem aranyból. Valójában az arany az egy szimbólum. És szimbolikusan kell érteni, ők valójában nem az aranyat akarták, az arany az a naphoz tartozó fém. Ők a napot akarták. Nem az aranyat. Az arany az a szimbólum a napnak. Ők valójában a napot akarták. A napot. A nap művelete az a hidrogén fúzió. Két hidrogén egyesület egy héliumá. Ez a hidrogén fúzió. Ez a. A Krisztusban ez, ez a teljes áldozat. Te jelen állapotodban megsemmisülsz és feltámadsz egy eóndban, egy komplett elmondban. Ez a Krisztus. Krisztus meghalt a kereszten. És feltámadt egy 2250 éves világkorszakban. A Krisztus azért megváltó, mert az az egyetlen ö, valóság ö, hajlítás az az önfeláldozással jár. A valóságot ténylegesen csak az önfeláldozás csak az áldozatárán lehet felemelni. Csak az áldozatárán. Ez azért van, mert minden, amit te megtartasz magadnak, az benned halál. Halállá válik. Miért? Mert a halál azt elveszi. Tehát abban vagy halott. És minden, amit viszont feláldozol abban a világban, ami téged, abban vagy örökkévaló. Ez a, ez a nagy világtörvény, hogy amit megőrszol, abban, abban vagy halott, és amit feláldozol abban vagy örökké való. Ezért az embernek az a feladata, hogy az életét feláldozza. Nem megvalósítsa, feláldozza. Az antikrisztus azt mondja, valósítsd meg önmagad. A Krisztus azt mondja, áldozd fel önmagad. Most feláldozni az nem jelent egyet azzal, hogy eldobod. Az nem áldozat. Attól senkinek nem lesz jobb, de semmivel. Az áldozat az az, hogy behatolsz a világba, és megváltoztatod. Megváltod. En ez, a, ami a metafizikában a Krisztus, az a fizikában a nap. Amikor az alkimisták az aranyat csináltak, akkor ők a fizikában a napot, vagyis a hidrogénfúziót, a metafizikában meg a Krisztusi áldozatot ostromolták. A teljes áldozat. Ez a nap. A hidrogén-hélium válik, és az energia kiárad, és azt tölti fel a világot. Én azt gondolom, hogy a következő eont ezt fogja bevezetni. A következő eljövetel ezt fogja hozni magával. Szó szerint a fizikában, és szó szerint a metafizikában. A Krisztusi ember lesz az alap, ahonnan tovább lépünk. És a hidrogénfúzió lesz az alap, ahonnan tovább lépünk. A metafizikában, illetve a fizikában. A metafizikában ki kell terjeszteni a szövetséget. A. Hogyan a Mózesi Szövetség ami egy néppel köttetett. Krisztusban ki lett terjeszte az emberiségre. Ugye arról van szó, hogy a zsidók, azok tesók, az összes többi nép meg ellenség, ugye? Ez volt az Ószövetség. Akkor a Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez a zsidók, azok tesók, ezt terjesszük ki az összes emberre, és akkor azok a tesók mostantól, és azon kívül van az az ellenség. Most ebből aztán minden következik. Következik az, hogy az ember nem tud együtt élni az összes többi fajjal. Nem tud a, a bolygóval. Tehát ebből aztán már egy csomó rossz dolog következik, ami aztán, amikor kitelnek az idők, akkor fekéként jelentkezik. Hát ki kell terjeszteni az emberiségről. Igen, tovább kell terjeszteni mindenre, ami él. Igen. Az új szövetség, a, a még újabb szövetség, az újjeljövetel, az emberiséggel kötött Krisztusi szövetséget fogja kiterjeszteni mindenhol ami él. Ez egy magasabb erkölcs lesz. Egy magasabb erkölcs. És, és ehhez, ahogyan a metafizikában egy magasabb erkölcsre emelkedik az ember, úgy a fizikában egy magasabb Egy magasabb civilizáció feltételei teremtődnek meg. Képzeljük el azt a világot, amelyben a hidrogénfúzió megvalósul. Képzeljük el azt a világot, amelyben végtelenül kiárad az energia, és a Wall Street úgy reagál erre, hogy az energiának az ára így leesik. Leesik a nullára. Nullára. Ez azért elég muníció egy 2150 évre. Szerintem jobban emlékszem 2150 évre. Nem lenne minden ember... Egyenlő azután sem, mert az emberek nem lehetnek egyenlőnek. A szemük színe se egyforma, a magasságuk se egyforma, és nem is kell őket egyenlősíteni. De hogy a nyomorúsága az embernek, az egy más szinten kezdődne, az is egészen biztos. És hogy magasabb minősége lesz a következő eonban az embernek, az is biztos az az ember, ugye, ugye, amikor a római birodalom ö, szétzuhant, akkor szabadult ki az emberiség a járókából a gyerekszobába. És aztán belakta a gyerekszobát a halak világhónapban, miután kiszabadult a a kos a járókából. És amikor átlép a vízöntő világhónapba belakja a lakást. Az egész otthont. Ez a gyerek már nem gyerek. Ez felnőtt. Ezt a kort kell várni, hogy eljöjjön, és ezt az eljövetelt kell várni, hogy eljöjjön. Ennek az eljövetelnek kell szolgálni. Még nincs itt. De ennek az útját kell kövezni. Még nincs itt. De a profétáinak kell lenni. Mindenki a maga módján. Mindenki a maga módján. Bob dylan van a megtérési albuma, a Slow Train Coming című lemez, aminek a borítója az úgy néz ki, hogy jön egy vonat a alagútból, és a képelőterében még rakják le a sineket. Így vagyunk. Tudjuk, hogy jönni fog a vonat az alagútból, és pakolni kell le a sineket. Amíg eljön. És meg kell őriznünk önmagunkat. Azért, hogy feláldozzuk. Nem az antikrisztusnak, nem a személytelennek, hanem a világnak, hogy abban a világban legyünk örökké valóak. Ez a megváltás. Ez, ez van adva. Ennek a lehetősége van adva. Ez a feladat. Mindenkinek a maga módján, mindenkinek a maga nyelvén. A személynek kell áldozni, a személyesnek, a kultúrának, a magasnak, a felettesnek. A személy felettinek, nem a személytelennek. A személy felettinek, amely a személyt teremtette és amely a személyt újra teremti. Még magasabb személyét teszi, amire még nincs szavunk. Valójában nem személy lesz. Valami, aminek, amihez képest a személy. Csak egy gyakorló pálya. Valami magasabb lesz, valami integránsabb. Hm. És mindenki belül, mert bennünk van a, az éberlelki ismeret a szent szellem által. Belül pontosan tudja, hogy, hogy melyik út az, ami, amiben megőrzi magát azért, hogy feláldozza, és nem elveszeíti magát azért, hogy megőrizze.